Tissnande historier presenterar! Kiste. Ja, die Statue ist in diesen. Haha, <lacht> sehr gut. <lacht> Psch, nicht zu laut. Es ist eine kalte Nacht. Dumkopf, gib mir die Brechstange. Her. Das ist es. Ah, oh, es ist schön. Ja, ja, ja, ja, ja. schnell, in der Tasche. Halt! Hände keine Bewegung. Lass uns gehen, eile. Ah! Ja, das ist Oberst Hans von Engelbrecht. Was? Einbruch? Nein! Was haben Sie gestohlen? Was? Bist du sicher? Die Falkenstatue? Ah, nein, nein! Nicht meine schöne Statue! Sie müssen diese Banditen fangen, verstehen? <lacht> das ist perfekt. Paris av Jari Hinshelvor, avsnitt 1 Den privata översten Hitlers ockupation av Sverige är ett bistert faktum Enda Svenersborg kan titulera sig som icke-ockuperad region utan att för den skulle vara fri från Berlins tyglar. I lilla Paris stadshus fortgår därför arbetet med ett sken av vardaglig normalitet Nähe. Nej och inget av intresse där heller. Bra. Som man säger, inga nyheter är goda nyheter. Även under ockupationstider. I synnerhet för en borgmästare och övriga marionetter. Och dagens post består av smaklöst tysk propaganda. Översatt till svenska med hjälp av ett sekelskiftes lexikon och en hammare. Betalningspåminnelse till statens informationstyrelse. Ta det med Berlin era forskallar. Men vad har vi här? Hmm. Ett brev. Säkert från någon lyckönskande medborgare. Sånt däremot gör gott i ockupationssidor. Uppmuntrande ord från en välvillig vännersborgare. Ska vi se. Bäste borgmästare Sandel, Låt mig först säga att ni är helt tydligt den största jubelidiot som någonsin satt sin invalda asle ner i statshuset. Oj. Jaha. Hur innebörden av invald har vederbörjan åtminstone förstått. Vem i all världen är det som... Signerat anonym, såklart. Ni hanterar inte tyska majoren och hans soldater på rätt sätt. Mot ovälkomna gäster måste man sätta hårt mot hårt. Dubbla utropstecken förstås. Med dynamit, så det känns. Trippla utropstecken. Min släkt har sprängt ut så gödselsackar i tre generationer och nu förs den ädla traditionen vidare av mina söner Billy och Bomben. På tisdag natt kommer de att visa dig hur man gör av med tysken. Helvete på hårt bröd. Kristina. Ja, borgmästaren. Farmar Bengt har gjort hembränt igen. Menar du Björklund, grisbonden? Ja, den samma. Och följaktligen är både han och hans porkar på gott sprängarumö. Nu igen. Ja, jag har brevet i min hand. Vill du ringa upp honom är du snäll. Och än en gång tacka för det vänliga erbjudandet. Men stadshuset och dess jubelidiot väljer att avvakta. Vi väntar på det absolut perfekta tillfället. Något i den stilen blir bra. Tack, Kristina. Okej. Okay. Vårmästaren, det har inkommit lite ny information som jag tycker att du borde känna till. Jasså? Ja, ja, man kom in då och låt höra. Hmm. En storsäger för de allierade någonstans, Måne. Hitlers barberades slant olyckligt med kniven. <laughs> vi har precis fått in en intressant notis från nätverket. Ja, det förstår jag. En konfidentiell liten gobitt. Nu är jag spänd. Än att förra veckan skedde ett inbrott i Berlin. Enastående. Jag ska bara låtsa på slipsen lite. Vänta. <kör> Så, fortfarande. Vad stals? Ja, det var en liten trästaty. Ett snideri egentligen. Men det är inte det viktiga. Vad säger du? En trästaty? Ja, av en fågel, den klassiska riddarfalken. Du vet, i stil med den som Tredje riket adopterat som sin stora majestätiska herraväldesymbol. Är det inte en ön? Ja, rent tekniskt, ja men Berlin går igång bara det är en rovfågel. Det viktiga däremot är vad det här eventuellt betyder. Riddarfalken, minsann. Ja, där ser man. Hur många meter pratar vi? Meter? Ja, hur stor var statyn? Du sa en liten, men du menar stor förstås alldeles enorm. Och stölden är inget mindre än ett hammarslag mot Berlin. En förkrossande dödsstöt rak mot tredje rikets hjärta. Statyn är sex tum hög, enligt rapporten. En och en halv decimeter. Men det jag vill säga med det är... Men den tillhör någon höjdare förstås. Rent av fyren själv. Den tillhör den överste. Någon helt vanlig tysk överste. Namnet framgick inte. Men, borgmästaren, det är Inget som... mer än kuriosa med andra ord. Underrättelserapporten alltså. Öslar tid med notiser om ett försvunnet dörrstopp. Man kan ju tro att kriget är över. När till och med nätverket lider av nyhetstorka och spottar ut ja, kvällstidningsstoff. Liten staty i stulen. Mm. Hm. Veckans stora underrättelseskop. Ja, jo, jag tackar jag. Borgmässan, du missade det viktiga. Fick du tag i Farmarbänk? Nej, du har såklart inte hunnit. Ett regn av grisgödsel över Vänersborg kommer inte att bidra till att hejda Berlin framfart. Gör detta mycket tydligt för honom. Ja, jag lovar. Men borgmässan, lyssna nu. Mm, var det något mer? Stölden i Berlin. Det är inte Falkstatyn i sig som är intressant. Inte. Det var incidenten eventuellt tyder på. Som är... Att Berlin kan ha fått en egen motståndsrörelse på hemmaplan. Säger du det? Hmm. Du, det var en tanke, men tror du att det är möjligt verkligen? Man kan ju önska. I Berlin? Ja, se där, mitt under maktens näsa. Ja, det är egentligen inte alls förvånande och skulle inte vara en dag för tidigt heller. Nej, sannoliken. Men vänta, då måste ju den där lilla falkstatyn vara av stort värde ändå. Eftersom den stals. Kanske, om det nu var falken man ville komma åt. Ja, ah, du tror att det är översten själv som är måltavlan. Ser så ut. Men varför och vem han är i det stora hela vet än så länge bara inbrottsjuvarna. Eller, som vi hoppas, motståndsmännen. så hans personliga koppling till statyn. Mm. Du vet, affektion till ett föremål kan kännas djupt i en människa. Jag minns en examensgåva som jag fick av min moster. En handgjord sjömanspipa. En riktig dyrgrip var det elfenben och päronrot. Alldeles unik. Ingraverat på pipstället fanns en dikt av Kristoffer Columbus som hon hade valt ut åt mig. En enkel liten ramsa svindande av optimism som passade mig helt på den tiden beskrev mitt sinnelag. Den pipan betydde oerhört mycket för mig. Säg inte att du blev bestulen på pipan. Nej. Eller ja, kanske. Den försvann i samband med en flytt. Och det sved. Riktigt länge. Skulle bli en släktklenov var nog hennes tanke. Och vad hände sen? Du tappar fotfästet, eller? Identiteten. fick en turn. Det är det, vet du, Kristina. Tingens innebörd för oss. En liten sak försvann, men jag förlorade en stor symbol. Det tog... Faktum är, kort därefter så förlorade jag ordförande valet i ungdomsförbundet. Där har vi det, borgmästaren! Översten! Vem det nu är var på väg mot en befordran. De goda förövarna visste detta och snodde hans symbol för att rycka undan mattan för honom. Pang! Självförtroende försvann med den lilla falken ut genom fönstret. Det kan mycket väl ligga till på det viset. Hm. En möjlig inhemsk motståndsrörelse riktar in sig på en okänd tysk överste av något specifikt skäl. Troligtvis för att han är på väg att bli en farlig militär ledare. Ungefär så. Men något som bekymrar mig är att det här hände för flera dagar sedan. Och? Och vi har inte fått höra det förrän nu. Jaha. Och även nu har vi bara knapphändiga detaljer. Inga riktiga fakta. Vi kan bara spekulera. Det låter som en mycket skickligt utförd kupp. Skickligt av Berlin att hålla så tätt om det. Vi har inte ens ett namn. Mina vänner, jag säger bara en sak. Översta, Hans von Engelbrecht. Det är namnet lägga på minnet. Herr kommandant. God morgon. Eh, vad sa du för något? Jo Sandin och Kristina. Nu ska vi få höra. God morgon herr kommandant. Förlåt. Vem är Hans von Engelbrecht? Det lät som att du hade goda nyheter. Goda och goda. De är i alla fall mycket lustiga. Ja faktiskt när jag tänker efter är de mycket goda. Vi gläds för din skull major och är som vanligt beredda på det värsta. Varsågod berätta. Jo det handlar om Stalag 461 i Fångläget i den fina folkets park. Säkerheten där har varit undermålig länge. Visste ni det? Nej, så har vi inte uppfattat det. Men fortsätt du. Det är sant. Fångar kunde komma och gå hur som helst. Med all respekt, det där är en stor överdrift. Och jag vill säga typiskt Berlin. Det är ingen överdrift, Frau Kristina. Säkerheten har varit under alls kritik. Inte alls som en stalag ska vara enligt Gestapo-specifikationer. Herr kommendant, vad gäller behandlingen av krigsfångar är vi av en helt annan uppfattning än Gestapo. Så och författarna till Genevkonventionen, som de få läskunniga i Berlin kontinuerligt väljer att ignorera. Med all respekt. <laughs> Sandén! Sandén, du gör det igen! Du glömmer ju bort vem som har tolkningsföreträde. Det har vi i allting! Förlåt, men Berlin tycker alltså att det här är en skrattretande affär? <laughs> Nej, Berlin skrattar inte. Det är jag som skrattar. Och jag kommer till orsaken strax. För Major Krauthofen var det sista droppen när en ingenjör och en spion kunde rymma för inte så länge sedan. Han skärpte till säkerheten i fånglägret ordentligt. Och nu har han fått en medalj. En utmärkelse för säkerhetsarbetet. Du skrattar, herr kommandant, för att en kollega till dig fick en medalj. Det är inte riktigt lik. dig. Det var inte du som fick den. Lyssna nu, för sen i nästa ögonblick tar Överste Engelbrecht tillbaka medaljen från honom. Jasså. För att han lät problemet uppstå till att börja med! Kan ni begripa en så lustig händelse? Ja, vi kan se en viss komik i situationen, ja. Krauthofens hakar rasade som en glockenspilt i golvet. <laughs> Överste Engelbrecht är mycket lustig! Berlin skickar hit en man bara för det. Att dela ut en utmärkelse som omedelbart tas tillbaks. Ja, han har varit i Norge några dagar på ett hemligt projekt. Och på vägen tillbaka tog han hand om detta officiella ärende. Vad är det för en, den där överste Engelbrecht? Ja, han är, han är bara en vanlig överste. En av många. Jobbar i krigshögkvarteret i Berlin. Synd att han råkade ut för en tråkig incident förra veckan. Oj, som då? Han hade inbrott. Blev av med ett viktigt konstverk. Ett inbrott, säger du? Sa du? Ett viktigt konstverk? Ja, en liten staty av en riddarfalk, eller en riddarön, som tredje rikets wunderbara symbol- Berlin vimlar av sådana riddarfåglar, naturligtvis. Ja, naturligtvis. Men den här, den här var extra väderfull. Det förklarar varför den blev stulen. Fyren är rasande över stölden. Jag tror han vill ha fågelstatyn själv. Jag skulle inte vilja vara i Engelbrechts skor. Det förklarar varför han var i Norge och nu i Trollhättan. Han flydde. <laughs> Nej, han flydde inte. Nej, fyren ställde honom bara i skambrån. Nedvärderade honom med banala uppdrag här uppe. Nej, nej, nej. Inte nog med att uppdraget i Norge var hemligt stämplat. Det var viktigt också. Vilken tur. Men det är inte hemligt att konst och kultur är viktigt för militärledningen i Berlin. Alla höjdare samlar på gamla föremål Så mycket som möjligt Från överallt i det Dritte Reich För att det ger en känsla av makt Absolut Vilket förklarar varför du har en lada full med uppstoppade älgar Historiska föremål och konstverk Saker från icke-okkuperade Männersborg På fyrens order Kristina På fyrens order Tar man ett folks kultur tar man folket Jawohl ja, det är genialiskt Det är lika effektivt varje gång Ja, men då så. Det kanske var allt för idag. Eller? Du ser betänksam ut, herr kommandant. Ja, det är egentligen ingenting. Det är bara... Hela den här episoden irriterar mig lite. Irriterar? Du skrattade ju nyss. Nu blev det intressant. Det är lite dumt faktiskt. Och jag, jag borde inte känna på det här sättet. Fortsätt. Hur då? Nej, det borde jag inte. Men, jo, jag tycker det... Det är dåligt. Irriterande. Jaisen är irriterande. Men säg vad det är, herr kommandant. Du är bland vänner nu, det vet du. Ja, visste du det? Det hävdar du ju själv. Och inget du säger i det här rummet lämnar någonsin det här rummet. Det kan jag garantera. Jag, jag skulle vilja. Jag önskar bara att någon gång. Faktiskt skulle jag också vilja få en utmärkelse. Någon gång. En utmärkelse? Du? Åhå, jag fattar. Där, det här kallas avensjuka herr kommendant. Nej, jag är inte avundsjuk, inte alls. Snarare väldigt perplexiterad. Färvillt, ich bin nu är det virrigt allt. Men snälla major, du vann ju Bratwurst-tävlingen för ett tag sedan. Fick du inte en medalj för det? Det är klart du fick. Och du fick till och med en mössa av oss. Ja Bratwurst-segen var stor, mycket stor. Men Bratwurst anses bara vara indirekt kopplat till akuta krigsinsatsen. Tror det eller ej, det finns de i Berlin som skrattar åt den årliga bratwurst Helt obegripligt om du frågar mig. Faktiskt är jag trött på att Berlin alltid förbiser mina insatser här. Allt jag har gjort för det icke-okkuperade Vännersborg. Det måste kännas hårt. Ja, det är en i ny det är det. Påminn mig igen, major. Vad är det du har gjort för den här stan? Vas? Vad jag har gjort? Jag har gjort massor! Du har sett det själv. Till exempel har jag ju. Och så var det också. Man ska inte heller glömma. Det handlar om övergripande saker, sannolikt. Närvaro, balans, ordning. Ja, får se nu. Ja, faktiskt. Jag vill dra mig till minne så att. Jag... Just det jag också försöker göra. Jaha, vad säger chefsmekanikern om den här provtiden då? Ja, jag säger som chefsmekanikern brukar säga, det är bara att beklaga. Du har alltså gjort allt som din skicklighet förmår för att höja prestandan på den här motorcykeln och ändå så. Innan du vänder dig till en oförtjänt förolämpning vill jag citera en viss kapten Tina Turbo som sa och jag parafraserar ytterst lite om inte Potni kan så kan ingen. Ha. jag hålla med? Ha i slutet. Eller jo. Det kanske jag hade förresten. Jo då, bägge gångerna. Hur som helst, så står läget till med vår gamla tyska fältroska. Allt tänkbart har gjorts som ingen annan kan. Och nu maxar vi ut han över en plan raka och nådde knappt 80 knyck. Jap, hmm. Japp, det är den bistra sanningen. Du vet... Efter bombningen av sandens officiella fordon, hans stora Volvo. Den stod parkerad i fel lada och det fanns inte en möjlighet på jorden för oss att veta det. Olyckliga omständigheter. Men när skott väl hade skrattat färdigt lånade han ut den här schaska sidobagnsmotorkycken till borgmästaren. Och det var inte för att han var hjälpsam. Det var en chans att trycka till Sandén. Få honom att känna sig förutmjukad utan inflytande. Tvingar att rulla fram i stan i ett badkar på jul. Han borde tackat nej direkt och krävt en Mercedes. Samma som Majorens. Berlin har nog några att övers. Nej, han var taktisk nog att acceptera erbjudandet. Varför? Varför vara i ofrivillig tacksamhetsskuld? Räntan är ju rent mördande. Det var ett schackdrag som han visste skulle ge skott spöken i huvudet. Och att spela The Underdog får motståndaren att sänka garden, vet du. Wow, Sandén kör med långtidsperspektiv. Fasen, det borde jag också göra. Lite mer. Jag är ju dessutom ung. Har han starkt hjärta, borgmästaren? Ja, har han hållit så här långt behöver vi nog inte befara någon stundande kardiovaskulär kompromiss i alla fall. Hoppas du rätt, för en, för en sån låter riktigt svår. Jag har sagt att vi kan måla över den här illamåendegörande gröna kamouflagefärgen med en snygg sober, svart lack. Lägga Vännersborgs stadsvapen på sidan och, och på styret över lyktan och göra en stilig maskin av skrälet. Idén är framlagd. Problemet är, Poppe, att det skulle signalera en eftergift gentemot Berlin. Som man Vavnersborgade viket sig för ockupationsmakten, tagit emot deras generöst utsträckta hand. Och en sån fullständig villfarelse, det är det sista Sandén vill låta stadsmedborgare medborgare börja tro. Inte stolpenskott heller förstås, å andra sidan. Just det. Av det skälet ska vi behålla den här hojens fulhet. Men göra den kraftigare och snabbare än motorcyklarna som Stolpenskotts bataljon puttrar omkring med. För vem vet vilken dag den kommer andas i offensivt syfte. Precis. Och på den vackra dagen lär extra krut garanterat behövas. Poppe, vi måste ordna det här. Vi bara måste. Puh, ambitionen värmer hjärtat. Det gör det. Men som jag sa, jag har provat allt. Nästa är att kapa ljuddämparna. Köra raka rör och kanske få lite extra kraft genom hela registret. Och riskera att sirener drar igång varje gång man är ute. Skulle i och för sig vara värt det, bara därför. Stolpenskott skulle konfiskera det höguda eländet utan dröjesmål. Då får borgmästaren min cykel. Det där man saknar i officiell glans vägs upp av fenomenal pålitlighet. <laughs> Men om man byter förgasare då? Uppgraderar? Jo visst, bra tanke. Men till vilken då? Tänker du på någon särskild överbliven förgasare som vi tyvärr inte har någon extra att Liggande här omkring? Ja, jo. Den på bänken som du har alla dina färgpennor i. Färgpennor? Det är mer än bara pennor. Det är cirkelritare och gradskiva. Det är mitt ritkontor samlat på ett ställe. Snyggt och prydligt. Ja, men det prydliga ritkontoret är en gammal motorcykelförgasare. Gammal och gammal. Den satt på en TT-maskin som körde Isle of Man-loppet 39 Sista race dina kriget pröter ut. Det har du rätt i, ja. Och den detaljen hade jag glömt. En riktig road racing-maskin, alltså. Hallå, Poppe? Hör du vad jag säger? Hallå? Vadå hallå? Vad? Det är en tävlingsförgasare. Wake up! Smell kaffe coffee, Poppe. Om vi byter till den istället för att den tjänar som kontorsmaterial så kanske vi får bättre prestanda i den här. Det där är en Triumph. Det här är en BMW. Engelsk. Tysk. Väsensskilda. Tum och millimeter. Aldrig mötas det tu. Jung och Jim. Varje ingenjörs madröm industrialismens födelse. Jin och Yang heter det. Och de kompletterar varann. Ja, det gör då inte tum och millimeter. De är dödsfiender. Den förgasare kommer aldrig någonsin passa på den här hojen. Idén är så dum så den har jag inte ens tänkt på. Gör så den passar. Ursäkta mig, gör så den passar. Bora nya hål, gänga nytt, slipa, banka, bänd, vrid, svär. Gör det som behövs göras. Gör det som ingen annan kan, utom poppnit bom. Ha! Jag hyser djuprotad misstro till folk som citerar sig själva. Dessutom dåligt. <skratt> Vad är det är det som är det är det är det som det som är det som är det är det är det som är det som är det som är det är det som är det som är det som är det är det det är det, det är det som är stressad, det är är Scheiße, det är vad kan, kan, kan jag stå till tjänst med? Så här dags, så, så trevligt att ni ringer. Ja, att ni ringer. Nej, nej, inte alls. Jag håller på med lite administration. Ja, ja, pappersarbetet kommer bli vår död. Vad? <laughs> du vill prata med mig? Ja, naturligt. I kväll går bra, självklart. Om, om en liten stund, du är välkommen, min Oberst. Hmm. Det var en oväntad överraskning. Överste Engelbrecht. Han vill tala med mig. Men varför? Varför vill han tala med mig? Scheisse. Vad har jag gjort? Jag måste ha missat något. Men vad? <gör> Nej, vänta. Kanske... Kanske ska han ge mig en medalj? Ja, han ska ge mig Krautoffers medalj. <gör> men varför? Vad har jag gjort för speciellt? Något fantastiskt har jag gjort. Ja, naturligt. Jag kommer inte på något, strax får jag veta att jag hinner stryka min mässuniform! Ha? Han är här! Så! Slipsen rak! Sträck på dig Major Stolpenskott, axlarna bak! Mm. Ja, Det är verkligen en ära att träffa i Oberst Engelbrett! <tryck> Överst från Engelbrecht, det är en verklig ära att träffa... Shhh, inte så högt. Kom kom, flytta på dig. Jag måste in fort. Så, stäng dörren, låst. Men överste, vad, vad är det som händer? Är du förföljd? Nej, jag tror inte det. Jag hoppas inte. jag, jag förklarar sen. Så, ser det god. Ah, uh, Major Stolpenskott, det är här du bor. Ja, det är det. Min lilla in i det icke-okkuperade Vellandsborg. Fin varning Major. Mycket fin varning för en så här lite stad. Gratulerar. Ja, danke. Förra hyresgästen, en svensk företagare, var till mötesgående och flyttade snabbt ut. Fick en bra plats i Stalag 461 i Trollhättan. <laughs> ja, ombyte. Ombyte. har aldrig skadat någon. Fin musik du spelar. <laughs> tack, tack. Det är från hemtrakterna. <clears throat> Oberst, apropos Stalag 461... Du träffade Major Schartoffer igår. Uh, hur gick det? Mm, det är bra. Inget märkvärdigt. En snabb och egentligen ordödig procedur. Ischförsten. Men uh, formalia är en del av spelets regler. Det slipper vi inte undan. Mm, du är uppklädd Major. Klockan är efter midnatt och du är i uniform. Uniform, <laughs> alltså. Ja, det här gamla. Jag har inte använt min mästuniform på länge och jag ville prova så att den passar mig fortfarande. Om något särskilt tillfälle skulle dyka upp. Det gör den. Den är snygg. Mycket stilig. Ja, danke. Major Stolpenskott, du undrar säkert vad jag gör här. Ja, nej, nej. Det är inte alls så att jag... jag samtidigt som... Jo, naturligtvis lite nyfiken blir jag. Men framförallt är det en ära att man får träffa Reobost Engelbrecht. Och såklart, du är på goda anledningar. Och vem vet, den anledningen kanske är faktiskt officiell. <laughs> Nej, det är helt inofficiellt. Ingen ska veta att jag har varit här. Ah, aha. Ischförsten. Fast inte riktigt inofficiell. Eh, det är därför du är så civilklädd. Major? Det jag har att berätta för dig kommer att kräva absolut tysta splitt från dig. Aha. Kan jag lita på dig? Ja, naturligtvis. Kan jag lita på dig? Ja, självklart, min åbost. På min mors grav. Min integritet är orubblig. Du kan fullständigt lita på mig. Godt. Sehr god. Kom, låt oss sitta ner. Har du något att dricka? Nya nytt. Gänga om. Gör som det passar. Tch. Barnlek. I basens hemliga verkstad gör ett poplipo om det som ingen annan kan. Förenar två världar i historisk systemkonflikt. Så Sådär. Exakt tre åttondels tum, mina damer och herrar. Någon som har några frågor? Det är jag, poppe. Hur går det? Jag säger bara en sak, Tina. Ha! Ja, det är bra. Jag fick med mig lite grönsaksgrytar från Heikki Vi tar den nu innan den svalnar helt. Inget kött? Nej. Eller, jo... Han hade en bit, men han kom inte ihåg vad det var för något. Eller när han sköt det. Eller om han sköt det. Men han var rätt säker på att den hade fyra ben. Och någon slags päls. Så du avböjde? ja typiskt. Du, när vi testar BMWn, som det är bäst för dig att vi gör snart för annars får ingen av oss sova i alla minst du. Är det bra om vi slipper lägga gulgröna mittensträck ut med vägen av våra spier, okej? Okay? Du kan ha en poäng där. Men det här gröna som ligger i, är det bränneslor? Heike har brännäslor i allt. Han gör chips av brännäslor. Fick du med några sådana? Nej. Ja, men då käkar vi. Jag vill hitta med en blund i natt. <laughs> så som du säger att Albert Speer, krigsministern, själv ligger bakom det hela? Ja, det har gått en chock genom hela kabinettet. Fast egentligen tror jag idén kom från Hitlers Ja, Men menar du han? Hälsofanatikern? Just han, ja. Han jagar ju nya upptäckter och rön hela tiden. Från världens alla hör Allt från nya mediciner och metoder Till och med det okulta Fyren älskar sånt Och han testar sakerna på Ja, du vet vilka Vilket fascinerar fyren ännu mer Så ja, det är nog hans idé från början Och sen ska hela militärledningen i Berlin börja använda det Blir de det kanske? Vi också? Nej, inte alla Inte från början En sån risk vill fyren inte ta Innan man vet om det finns bieffekter vi får väl se. Vad tror du? Det kanske fungerar. Toppskikten hoppas på det. De hoppas på en hälsoelixir. Om det visar sig göra någon nytta tror jag det mesta är placeboeffekter. <laughs> ja, men var klar, smart man, placebo. Mycket smart. Satte fingret på pricken? Du, du har inte provat det själv. Fick du chansen när du var i Norge? <laughs> <laughs> nej, nej. Inte jag. Jag tittade bara över tillverkningen. Nej, danke. Jag håller mig till sånt här. Det vet jag säkert fungerar. <laughs> Skål! Skål! Ah. Överste Engelbrecht, tillåt mig fråga. Jag hörde talas om det avskyvärda inbrottet som du råkade ut för. <laughs> vem har inte hört talas om det? Har du någon aning om vem som... Ingen aning alls. Tjuvarna lämnade inga spår? Nej. Inget att Inga avtryck eller bevismaterial. Tyvärr, de var mycket professionella. Scheiße. Ingen går säker längre. Nej, det är förstås bittert. Och fyren blev inte alls glad när han hörde det. Men naturligt. Ärligt talat, vad gör en falkstaty mer eller mindre? Det är en stad som redan är full av dem ja, ja tjuvarna kanske tänkte samma sak Och tyckte den skulle bara byta ägare en stund Något om detta, major Får jag komma till allvaret? Absolut Jag vill be dig om en tjänst Som jag sa, den kräver din fullständiga konfidentialitet Den har du, min oberst Jag har med mig ett litet paket som jag vill be att du förvarar här hos dig På en säker plats Eller någonstans som du vet att ingen känner till Ingen får hitta den Det är livsviktigt ah, Ett litet konfidentiellt paket Ja, får min oberst. Det ska bli en ära för mig att förvara den åt dig Får jag fråga Vad är det? Nej, du får inte fråga Ja, Du kan fråga, men jag ska inte svara Naturligt Du måste förstå allvaret du får inte öppna detta paket Inte ens i händelse av min död Isch Jag tar detta på största allvar Du har mitt ord Jag ska inte röra den Om någon annan råkar röra den Eller bara råkar se den Så ska jag skjuta dem Du ska se till att ingen kan se den Eller kan någonsin ens veta att den ens existerar Jawohl, naturligt Det var bara ett exempel Ett uttryck för hur djupt allvarligt Jag tar detta allvarliga uppdrag gott. Vet Berlin om detta paket? Nej, absolut inte. Du är den enda som vet. Och den enda som någonsin får veta. Ingen annan. Inte ens Berlin. Aj, ai ai. Is Sten, det här var allvarligt, mein Oberst. Jag vigar mitt liv åt skyddet av detta paket. Utan att oviga mig från allt annat, naturligt. Men jag ger detta maximal prioritet. Du har mitt löftesord. Heil Hitler! Gott. Ja, ja. Det här har inte ens fyren med att göra. Ditt förtroende hedrar mig mer än ord kan säga, min åberst. Mer än en medalj. En medalj? Va? Nej, det var bara jag som... A, en liten tanke bara. Ett sätt att säga danke. Mm. Ja väl. Då är detta inofficiella ärende avklarat. Så, nu måste jag tillbaka till hotellet. Jag ska upp tidigt. Jag förstår. Du åkte limousin hit? Krauthofen erbjuder förstås sin bil till ditt förfogande? Nej, jag är här helt privat. Jag tog en taxi. Vill du ringa efter en bil, är du snäll? Mein Oberst von Engelbrecht. Du ska inte åka taxi. Jag ringer efter min egen limousin. Nej, säg inget. Tillåt mig insistera. Du ska åka bekvämt och pålitligt. Min chaufför är svuren till mig inte till döden. Inte som en vanlig taxichaufför. Din gästvänlighet bekommer dig, Major. Vårt möte ikväll och din hjälp glömmer jag inte. Vilket hotell är du på? Ronnum, på Vargarnas ö. Bra val. Tot, kör fram min bil. Ass, jag har sagt att du alltid ska vara redo. Ta på uniformen, hattet. Du behöver inte. Du kan ha pyjamasen under. Kör fram bilen nu genast. Guten Abend, Ollos von Engelbrecht. Bitte nehmen Sie plats. Danke. Danke. Gud 4. 4 här. Engelbrecht åker från Stolpenskots bostad akkurat nu, men inte i taxi. Översten är i Stolpenskots privata limousin. Jag repeterar Överste Engelbrecht är i Stolpenskots limousin. Vi har att Gull 2. Vi är klara på väntar på ham. Det är Lennart Nymark, Hannes Knutsson, Louise Marquis, Martin Jansson, Jari Hinshelwood, Mille och Håkan Johansson. Lilla Paris är skriven och producerad av Jari Hinshelwood för hisnandehistorier.se.